А, мабуть, таки справді закипіли світом не на добро. По той бік мосту інша корчма, нова, на дві половини, з повіткою для коней, зі стайнею та коморами, де можна перетримати товар, не треба великого розмислу, щоб скласти думку. Обидві корчми воргували, нова підтинала стару. В корчмі було гамірно після ярмаркового дня, брудно, господиня сама без господаря. У жовтому очіпку, з-під якого вибилася сива косали, Бонь вже давно махнула на все рукою, Стояла за шинквасом і посоловілими очима Водила то в той, то в інший бік, Куди бігала босонога наймичка в короткій спідниці, Розносячи кухлі з пивом та страву в полив'яних мисках. Вкорчмі пахло несвіжою рибою, Сивухою, важким чоловічим потом. Корчма — це чутки, брехні по брехеньки. «Вісті з усього світу. От тих, що цар Венецінійський проголосив війну цареві Турському і до дрібних місцевих. У сусідньому селі пропала вода в Криниці, на хуторі в Лосія волів, а за селом бачили коня білого, який ночами ганяє по полях, на нещастя. Якби старенькі стіни корчми могли говорити, вони б безліч історій про всілякі народи, війни». Морові повітря, кривди та побоїська, Слюби вельможних панів краю І старців зі стартіхами. І либонь вийшла б велетенська книжка. Більша за Біблію. От і зараз уху Лесячий На три різки шапці За пиво та вергуни Розповідає посадовілим дядькам. «Те море, дна немає, А за ним живуть песи-головці, Вони воюють за стоянами. А як повоюють, їх підуть на нас. Дядьки жахаються, підливають зухові узбитій на потилицю шапці пива. Стіни цієї корцми чули, це й не таке. Але вони тисячу разів обхлюпані горілкою, вином та пивом, мовчали. Я замовив тарані хліба та кухоль пива. Дехливої вечері не буває на світі. Пиво було прокисло, зате коштувало дешево. Я подумав, що дешевий товар ніколи не слугує справі статкування. У нашому селі жив дідич, який мав дуже гарний сад, але ніколи не з'їв з того саду жодного хорошого яблука, хорошої груші та сливи, а тільки падалицю, червоточ. Падалицю продавали й на базарі. Звідали і спродували одну червоточ. Падала інша. І так... До останнього яблучка й доводилося продавати за бестінь, а зняти яблука та груші цілі, налиті живим соком, шкодували. Чимало людей живе отако, падалицею, жодного разу не скустувавши свіжого плоду, свіжого слова, свіжої любові, запеклої ярості і злоби. Чиділи в кутку люльками чумаки. Брагарники грали в чуприндула. Смикали один одного за сосмельцовані чуприни. Силкувався заспівати на полиці, на Куманцеві, зелений півень. І чи додавився димом, чи то оглух від гудіння голосів, Навкис від мене потягнув з кухля пиво. Ніякої страви біля нього не стояло, сніган десь моїх років, у червоній сороці та синій жилетці з коротенькою нагаєчкою за поясом. Поглядав на мене, усміхав, неначе знайомому. Я усміхнувся до нього теж. Усмішка нічого не коштує, а чоловікові, либонь, приємно. Не купив, сьорбнув циган пива і підморгнув. Купило притупило? Притупило, погодився я, а сам подумав, звідки він знає, мабуть, запримітив мене на ярмарку. Давай відгострю. Яким чином? коли бун жартував, а таким. Є в мене коник. Де? Пута. Не продав на ярмарку. Тягнувся, тягнувся і не витягнув, засміявся циган. Хочеш побачити коника? Та в мене грошей. Хочеш побачити? Мабуть, правду кажуть. На дурнях світ стоїть. Їх більше. Несподівана надія загорілася в моїх грудях. Циган був такий добрий, такий чепорний, підголений, умитий. Згоду не бачив таких циган, що я повірив у фортуну. «Ходімо», – підвівся циган, і я залишив на столі підвечірок та подався за ним. Вже сутеніли, сірі тіні від осокорів прослалися по подвір'ю. Гемонські пахли бузки. Присипали цвітом останню недовіру. Циган шаснув хлівець і вивів коника. Під попоною. Боже, що то був за коник. Тугий, як струна, щоправда, масті якоїсь невиразної, а може то вечір перемішав усі фарби, неначе печений, копиться в бабках тонкі. Такий може скакати хоч і цілий день. Циган хапав коника п'ятірнею за ніздрі, тріпав за гриву, гнув шию, задирав йому голову коник легенько відбрикувався, відступав, як та й роблять міцні, ненервисті коні. Правду недорого, вісім талярів. Я сапав ненаті після верстового пробігу. Справді, це неймовірно дешево, але й така ціна не по мені. Немає в мене стільки? Немає? Я трохи не плакав. Вбив би цигана, задушив за цього коника. Жаль, «Коник добрий, думав, купиш». «Не пошкодував би, але сподобався ти мені. Шкода». І потягнув коня в хлівець, а я, повісивши голову, потюпав до хати. «Вже ступив на поріг, коли мене ще раз покликав циган. Ей ти, вернися!» Він знову вивів коника. «Поглянь, не на оддам засім. за сім». «Не я три чоловічі душу!» запросився я. «Не маю в мене й семи шість з хвостиком, а то все!» «Жаль, ох, як жаль!» – зітхнув циган. «Що ж, доведеться оддати комусь іншому такого коня?»